Rugăciune că de Tatăl Ceresc pentru taina aducerii. Al Iubirea, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin fiul tău cel iubit cu taina aducerii ne-ai binecuvântat. El prin cruce, spre adevărul și viața în tine ne-a purtat. Cu iubire, credință, iscusință, îndelungă răbdare ne-a îndrumat. Sfânta cruce să o purtăm ca o lumină cerească, ca pe un margăritar de mare preț, ca să împlinim cuvântul cel mai neînsemnat dintre noi va fi cât un neam însemnat fiindcă tu te milostivești până la miilea neam pentru cei ce te iubesc și crucea neamului lor au purtat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă făgăduința datului Abraham prin noi, cei care te iubim, a împlinit, ca aurul lămârit în foc dintre neamuri, pe cei aleși ai adunat, i-ai învățat, i-ai încercat sămânța ta, cea sfântă, în ogorul curat al sufletului lor ai seminat, și din ei, să mântați, Ta cea sfântă, pentru Fiul tău ce iubit a întemeiat, iar El, prin taina aducerii pe noi, la tronul tău de slavă, ne-a adus și ne-a închinat. Aleluia, slavă ție, Tată, ce este iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Fiul tău cel iubit cu taina aducerii numele nostru cel nou în cartea vieții l-a însemnat. Urma pașilor noștri, prin fapte de dictatorie materială și spirituală ai măsurat. Apa vie a Duhului Sfânt într-un veșment de lumină ne-a îmbrăcat. In elul de nuntă, ca fiul lui risipitor, pe degetul cugetului nostru le-a așezat, poruncile fericirilor le-am lucrat și răspunsul cel bun de la ta, cea din veac pentru noi, îngerii bisericii tale laudat.